Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Alhamdulillah was salatu was salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa la amma ba'd Jumaliopecha tulianza kuzungumza maisha ya Uthman bin Affan radhiyallahu anhu ambaye ndiye khalifa watatu. Leo tutaendelea pale tulipokoma Natazungumzia kujitolea kwake akiwa pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kugura kutoka madhi, hadhi Madina maka hadi Madina Moja katika yale aliyojitolea ni kama alipokea atrimidhi kutoka sumama ni hazmi anna rasulullahi sallallahu alayhi wasallam qadima almadinata wa laysa biha ma'un yusta'thath wa lam tunsa lana malikuburia madina Hakuna maji ambayo ni Ai hulu maji matamu ila bii ruma isipokuwa kisima hichi cha ruma na ilikwapo ni private property Achotaye maji miliki wa kisima hichi akitaka mund kibaba Mtume swalla salam ndiye nabii ndiye rasul lakini ndiye kiongozi mtawala wa serikali ya Kiislamu Madina lakini serikali hiyo kunichanga Baitul haina pesa za kutosha Mtume swalla salam akatafuta volunteers Fakala man yashteri bi irahuma ni nani atakainungua tisima nji yaj'al dalwahu min dilail atakaufanya ndoo ile ya kuchota iwe ni ndoo ya waumini waislamu wote hii ni kinaya amil waqf al-am bi maana ayatoi ni waqfu atakaye chukua maji atukue bure bila kutozwa chochote biheri lemo منها fil mukabala wake in return ya ye na kutoa wakfu mtume sasa ana sema Mwenyezi Mungu amlibi bora kuliko hayo peponi sanad kuma bidanfa radhi Allahu anhu asema fashteraitaha min sunbi mali akaununua kisima hichi kwa pesa zake za mfukoni mwenyewe cash na akaifanya ni wakfu wa Uislamu dhahirisho maji ni katika basic need ya maisha ya mwanadamu na sera ya Uislamu ni kwa maji ni public property kwa ile umuhimu wake hata serikali ikisupply maji Iwatoze tu raia gharama cost ya supply pasina kutia faida kwa sababu mwanadamu hana budi katika maisha yake hapa ya duniani kutumia maji cha hiyo ya pili ni kama walipokea كوت الرحمن بن حباب رضي الله عنه اسمع شهد النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحف على جيش العسره عبد الرحمن بن حباب اسمع nilishuhudia hili tikiyo ni zao yeye pale mtume صلى الله عليه akiwapa motisha maswahaba zake wajitolee ku equipe jayshul usra hi al usra ni ipi surati tauba aya 117 Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala sema laqad taba Allahu ala an wal wal ansar al-ladhina tabbahu fi sa'ati al-husra hatikamweenziungu subhanahu wa ta'ala ameikubali toba ya nabii na mtume swalla alayhi ni masum murazi wake yeye mwenenziungu ampandisha daraja na toba ya muhajiri na ansar wale walimfuata wakati wa dhiki Bi vita hivi vilipiganwa wakati wa viki Ni vita gani hivi? Hii ni ghaswa ya Tabuk. Vita hivi Vilitokea mwezi wa Rajab mwaka wa 9 Hijria. sana 630 miladi. Septemba Oktoba. Na viliitwa vita bilipigano wakati wa ziki bi maana al-kalima amepokea al-bukhari kutoka abu malik radhiallahu anhu katika hadithindefu asemu wa lam yakun rasulullah sallallahu alayhi wasallam يريد غزوة الا والرا غيرها katika siasa ya kivita ya bwana mturu sallam Alikwako hapigani vita Vovote ila akusudia huku atumia deception Awalekeza watu wengine kama ivokea mslim an Amr bin Jabir radhiallahu anhu kumtuu salaama sema alharbu khudha vita ni deception ni hadaa ili adui asiyo na information ya kimbele ajitayarishe ndozo sana malitaka kimvamia amvamia ghafla apatikane anaweas hii ndio siasa ya kivita ndio kuwa itumie mtundo sana ni military tactic yatumika paka leo hata كانت tilka alghwa Gazaha Rasulullah sallallahu alayhi wasallam fi harri shadidi isipokuwa vita hivi vya Tabuk. Mtume sallallahu alayhi vita hivi katika msimu wa yotokali Katika riwaya Musa ibn Ukba fi layali kharif bilipiganwa wakati wa msimu wa fall. Jua kali tayari kuivisha tembe wastakbala safara baida mbele yake ya ya safari safarindefu kutoka madina pakatabuk kwa barabara ya leo ya lami ni 778 miles si mahali karibu tena wa mafazan hii ni safari ya bara Ruti yenyewe ni jangwa. Maji ni kidogo. Yukhafu fiha al-halak. Kuna hofu waweza kaangamia njiani. Tena waaduwu wengi. Ile idadi ya adui ni kubwa. Apambana na nani? Apambana na dola ya Kirumi. Siku hizo kwa ukubwa wake iligawanyika pande mbili. Kuna Eastern Roman Empire ambao capital city yake ni Constantinople, Constantinople. Mfalme wake akiitwa Yupiter. Western Roman Empire capital yake ni Rome. Mfalme wake ni Caesar. Kwa hivyo ni superpower wa zama hizo. Kama mtu leo anasema mimi napigana na America كوا ظروف هذه وجلل للمسلمين امرهم ليتاهبوا هربا غزوهم فاخبرهم بوجهه الذي يريد متى صلى اكوا الهذا و الاسلام مقصديا وapi طبجانا ناني الى وجتيريشه ماغاليزي يا قسوا mtume sallallahu alayhi wa sallam tusema alikuwa kohana standing army tayari ilikuwa tikabaraks akitegemea volunteer, volunteers mutotowauin hayala jihad wa tawaja mtume sallam akapendekeza watu wajitolee faqama uthman faqala ya rasulullahi alayya mi'atu ba'irin biihlasiha waqta biha fi sabilillah akajitolea akatoa ngamia 100 ndio means of transport za mazini farasi punda ngamia biihlasiha hili jumu janu... yahis kuna tandiko tena wakatia biha nile lelehi linalowekwa juu ya yule ngamia kwa hivyo anjitolea ngamia full load ngamia 100 katika sabilillah thumma hamu ala aljish mtume swalla akaeendelea haitoshi ngamia 100 atarajia wengine wajitolee nani atakayejitolea faqama uthman zanafmaru wa kasama bandana mara ya pili alaya 100 ba'irin biihlasiha wa iqtabiha fi sabilillah naji toli yanga 200 mara kwanza mtunjwi yanga ngapi 100 mara pili total watu tena akumalika jitolea tena aliya 300 ba'iri tajitolea ngamia mia, mia tatu. tena funi kama vile jumla wangapi jitolea sita. kama leo mtu mtakwambie atoa ngapi sita. uweza kuwa na rasailia ajitolea kiasi gani sasa baada siku hizo ndio leo tu ngamia wa kutindwa ngamia moja mpesa ngapi Wale ambao Wadini dini fanya ngamia moja tu 1500 nilifanya mara sita anga mamilioni milioni 3 jazakallah khair hii iminitolea katika njia nani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Asema Ibrahim min habab. Alimwona mtume swala mahishuka kwenye mimba. Huko akisema ma ala ufmana ma amila baada hadhi ma ala ufmana ma amila baada hadhi Ufmana hana neno atakazo kitfanya hana neno baada leo bila ashafa ashafaunu au kivipi peponi kwa malipo ya yale alojitolea katika kutayarisha Jeishu usra haya tumidondoa katika machache kuna mingi ukisoma tarehe yake kuna mingi katika yale alojitolea akiwa na bwana mtume sallallahu alaihi ama yale kujitolea na kuyafanya na hizi ni achievements yeye kama khalifa watatu na hapa petachukua mawili tu kwanza ali asis naval fleet alisul albahari alislami naval fleet ya kwanza jeshi la wana la kwanza la waislamu katika khilafa yake nao ni na 28 hijria al-kamil fi at ya ibn al-athir asema fi sanati 820 kana fath kubrus kubitia na maji aliweza kufungua compass na mji uliokombolewa ni Kubus, lewe Cyprus leo huitwa Cyprus leo huitwa Cyprus lazima uvuke Mediterranean Sea si. Alivuka kutumia nini Jeshi la wanamaji la kwanza katika khilafa yake Tena ala yadi Muawiyah Al-Usmamiya hii ni muawia غزا معه جماعة من الصحابة فيهم ابو مري و وأبو عبادة. بن وابو وشداد بن معا... ابو عبادة و عبادة بن الصامت و أبو... الدرداء و بن اوس pamoja na muawiya sahaba wako danyi Abu Dharr Ubada bin Abu na bin katika khilafa ya na bin affan alikomboa armenia Azerbaijan, uzbekistan kiledistan hizi zote ziko southern russia Ngalia ule utukufu wa uislamu ile iza ya uislamu katika khilafa yake akafika paka Kabul, Afghanistan leo tuangalie sisi kama waislamu tupo katika gani kila mmoja duni thamani huwa mwanga wa Islam. Avunja heshima ya Islam. Sima Buddhists Myanmar Sima Baniani wenye kuabudu ngombe, India, sima Yahudi, sima Nasara. Tumekuwa watu duni thamani katika ulimwengu huu. ni tarikhi yetu. Kopa watu wenye Isa umma ambao ni kweli umma bora achievement ya pili ya Sayyidina Uthman bin Affan ni kule Kuweka sawa na kukusanya Qurani kwa lahja ya kikureishi amepokea al-Bukhari kutoka Anas bin Malik radhiallahu anhu ان حذيفة بن اليمان قدما على عثمان وكان يغذي اهل الشام في فتح ارمينيا وذربيجان مع اهل من العراق كان زوجك نكيب ني حذيفة بن اليمان هو اللي توكا كاتيكا كامبينيا الجهادي يا ككومبو ماينيو Na litoka pamoja na watu wa Sham na watu wa Iraq. Hawa ni wale wa Uislamu zilizokongolewa zao wakajiunga na jeshi la Uislamu kusongeza Uislamu peke. Uislamu ndio dini ya pekee. Inaweka watu wote sawa, anayeslimo na equal rights na Muislamu waliozaliwa katika Uislamu na anakuwa na majukumu sawa na yule aliyozaliwa katika Uislamu. Haikuwa ni ukoloni uloko ni ukombozi kuwatoa watu katika dini baatil na vulma na kuwatia katika dini ya haki na adha wenyewe wa wakajiunga kwa khiari yao uloko wa binadamu ni sahaba aliishi pamoja na mtume sws aliishi qurani kishuka walio kutoka nao pamoja Watotoka kutoka sham watu iraq wote hao walikuwa wakompomboa wa Armenia na Azerbaijan Middle East iko wapi maeneo haya kwa sauta na Russia walitoka katika maeneo matukufu kwa ajili litakuwa kalimatullahi yaluria ile nuru iliyoongoza wao hakuwa ni mabahili walitaka nuru hiyo kuipeleka pote duniani furaha binafsi faafza ikhtilafu filqiraa ikamuo bisha yeye yao katika qiraa katika riwaya nyingine yakulu ahlu kufa qiraata ibn mas'ud watu wa kufa tegemea qiraa cha mas'ud wa basra wasema qiraa ni qiraa cha abi musa hudhaifa شدني اسيجك قوه قال الكتاب ام بن سيدنا عثمان يا امير المؤمنين ادريك هذه الامه قبل ان يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى فاتلذا قبل امه هاويجداونيكه ketika katika Taurati na Injili. Sanaa kuma inafani akatumana kwa Hafsa mtusi na Umar bin Khattab radhiallahu anhu arsili ule mswhafu uliokusanywa wakati Abu Bakar as khalifa wa kwanza wakati wake alikusanya Qur'ani iliyoandikwa kwenye vipande vya ngozi vipande va mfupa magamba ya mti baada vile vita vya kupigana na loridabi na walioadai utume wakawa masufani wingi wamekufa. mikufa akaogopa isije Qur'ani ikapotea akakusanya akaziweka katika aka mikono ya Hafsa mtoro sana umri katwa bila tulaana sana kaitisha kisha akaappoint joko la watu wanne zaid bin sabit Huyajulikana maarufu kwa kuni mwandishi wakati wa mtume sallallahu alayhi wasallam akiandika chini ya uangalizi wa bwana mtume sallallahu alayhi wasallam hii Qur'ani na Abu Ubay bin Zayd na Sa'id bin Al-As na Ibrahim bin Al-Harith bin Hisham akawafa amri waandike هؤلاء ثلاثه من قريش اقوامبيا اذا وزيد بن ثابت في شيء من القران فاكتبوه بلسان قريش فانما نزل بلسانهم متخالفان نينا زيد هؤلاء ثلاثه من قريش اقوامبيا ائنديكني بلهجه يا قريش لصا ب디오 يلوشكيشوا وعلني kwa hizi ndizo zile tofauti za lahja na kila lugha ina lahja ina dialect. Kinvita utamwambia mtu ndoo Kisanifu utamwambia nini? Njo. Kinvita utasema mkate. Kipembo utasema nini? Mkate kwa en. Hizi ni lahja katika kila lugha zinazo. Pia Kiarabu inao Dubai. Wale wageni wakawa hawana uji nao ili isiye problem ikaandikwa kisha akatumana baada kuandikwa seven copies moja ikapelekwa makkah ndio ni standard ya kutumika ya pili kwa sham siria libnan filastin ya tatu kapelekwa aliyaman ya nne kwa bahrain ya 5 ikapelekwa Basra, ya 6 ikapelekwa Kufa, ya 7 ikabakia ndio Madina. Zilizosalia akatoa amri zichomwe ili isije ikatokea ikhtilaf. Hizi ndizo achievements chache tulizozieleza kwa muda ambao umeturuhusu. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tujalie minalladhina sami'una al-qawla fatabi'una ahsana, ule shida Mwenyezi Mungu atatua shida zao waliona madeni Mungu alishikua wa alipa waliowgonjwa Mungu ape wa shifa waliokufa Mungu awe wa rehemu Rabbana taqabbal minna innaka antas-samiul alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat-tawwabur-rahim wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sallam